Pian Csider, Bakercs, Fiala. Külföldön voltam, amikor az ATV-ben volt ez a bizonyos beszélgetés, de ez nem az egyenes beszéd, ez a Mérleg Róna jegonnal, valaki épp a minap kérdezte tőlem, hogy miért nem a szülősi Györgyi csinálta. Hát azért azért, mert a mérleget csak a Rónai Egon csinálja. Egyetlen a Rónai Egonnak a médiában való elhelyezkedése, hogy Spirit FM-en csinál mindenféle műsort, akkor ott van az egyenes beszéd, akkor van a mérleg Rónai egon ami nem tudom, hogy azonos-e azzal, amit egyébként az Indexen is csinál. Um, ez már itt zárójelben. Ezzel kapcsolatban szeretnének benneteket kérdezni. Róna Jégon. 15 éve nem járt az ATV-ben, ez annyi idő és annyi fel nem tett kérdés, hogy ennek meg sem próbálok neki rugaszkodni. Or Orbán Viktor, de máshol jártam azért. Róna Jégon. Ez a keret ehhez kevés, de hát vártuk mi is itt, és most, hogy itt van. Orbán Viktor, megköszönöm, hogy meghívta a egy, nyilván, most a jelen időre próbálok koncentrálni, elsősorban is azzal kapcsolatos kérdéseket fogok feltenni, gondolom, hogy ez így van jól. Orbán Viktor, én majd igyekszem megfutni a magam köreit. Nem tudom, hogy ez hangulatkeltésnek megfelelő-e, de itt aztán egy atombomba jön, Bruck Andrásnak a Facebook bejegyzése. 15 év után tegyél mikrofont egy sorozatgyilkos elé, de nem letartóztatva bírósági kihallgatási helyzetben, hanem egy többé-kevésbé semleges tét nélküli környezetben és olyan megnyerően fog beszélni beteg szenvedélyéről, mire a végére ér. Szinte neked is kedvett támad kipróbálni, milyen lehet éjszaka és sötét utcában elvágni valakinek a torkát. De minimum nem bánál szomszédodnak egy ilyen kiegyensúlyozott udvarias nyugodt embert, én ugyan nem néztem meg őket, nem néz nem néztem meg őket, de nagyjából ilyennek képzelem azt a másfél órát Róna Egon és Orbán Viktor között az ATV stúdiójában nem néztem meg, így brukaddás, mert Róna érdektelen az összes műsora érdektelen, üres alivizés, szemfényvesztés és az ATV mint intézmény teljesen érdektelen. Majd később. meg, most nyilván fél a föld felett jár, pályafutása tetőpontjának tartja, hogy időtlen idők óta ülett az első ellenzéki idézőjelben, akivel Orbán szóba állt, ahelyett, hogy egy végigmanipulált szakmai élet csúcsára jutva a felismeréstől gyötörve főbelülné magát, vagy legalább beadná a felmondását. Vajon egyszer is gondolta -e arra, hogy csak azért létezhet az átévés benne ő, mert minden műsorperccel a rezsimet erősítik, miképp ezzel az interjúval is. Hogy viszonyulunk ehhez az interjúhoz különös tekintettel annak a fogadtatására? Hát figyelj, én azt gondolom, hogy minden uh, csatornának legyen az bárhol is uh, elsőleges feladata az ilyen esetekben, hogy megpróbálja megszólaltatni de azokat az embereket, akiket meg kell szólaltatni. Uh, ha erre éppen uh, 15 év alatt egyetlen egyszer adódik a lehetőség. Ráadásul azért 15 év alatt egyszer, mert az alany ennyiszer hajlandó elmenni. Nyilvánvalóan az ATV több megkereséssel a miniszterelnökség felé, hogy a miniszterelnök adjön interjút. Ezeknek a többsége nyilván nemleges válasszal zárult. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy mindenképpen bele kell menni egy ilyen interjúba meg kell csinálni ezt az interjút. A... Idestova nézegetjük a fideszes a megnyilvánulásokat a sajtóban, a... igyekeznek nagyrészt elkerülni a nehéz helyzeteket. Nézd, és most ha... én megmaradnék ennél a szituációnál, Orbán Viktor jelenlétében másféleképpen viselkedik az ember, nem tudom, ti mikor voltatok utaljára jelenlétében, készítettetek-e vele interjút, mert itt ugye arról van szó, hogy itt meggörbül a tér, ha oda belép Orbán Viktor. Másféleképpen viselkedik a riportel a műsorvezető, és aztán jön egy értelmiségi, mint András, és megítéli az egészet úgy, hogy közben azt állítja, hogy nem is látta, majd később kidői részleteket látott, de az is untig elég volt. Ez nekem önmagában furul, hogy valaki nem lát valamit, és aztán elmondja róla a véleményét. Mitől az indulat? Jó, ja, én útlálom a Brukka Elképesztő. Bocsáss meg, zsidó testvéreim, ti szopjátok a faszát. Elképesztő, a amit... majd csinálják. Jó, abban kell el majd valami. A, a fickó az folyamatosan megtalálja a... De most fi... ugye Brukból kettő van. A, a, aki Amerikában van, ez nem az a Brooke? Brooke. Van a, a Bruk András, és van a Brooke Gábor. Van, egy van a demsky a, a, Aki állandóan beírogatta Facebookra, meg mindenhova, és a magyar értelmiséget a helyére. Pokozott. De van egy kampány, aki csak Tanácsom... akar az ír, az a más is ír, hát... Mit? Ők testvérek, Brooke Gábor is, ahogy mondja. Jó, hogy <laughs> Jó. értek megy nem a értelmet? Megy érteljük az érdeket. Érdeket, nem, nem te, hanem hogy látom a magyar értelmiség, hogy a, a brúk mit mond, mintha lé, mint lé, lé, létezne egy világító torony, ahol ő áll, és abból megmondja például a kokáért, ugye ügyes, mert az igazságot keveri csomó mindennel. Tehát azért a, a abba igaza van, hogyha én Tudnék úgy viselkedni, mint a, a ki, hogy hívták az Orbán Viktor az aki szemben ült a TV-be? A, a TV Rónai? A Rónai. Jó. Miért? Miért nem? Miért nem csináltok Róna. ilyet? Jó, csináltok. Mert arra gondolok, hogy a Róna egon a egész életében jó lesz. Én ezt nem tudtam megcsinálni. Sok pénzt keres, beszélnek róla, na, nagyon finoman, udvariasan, puhán tudja. Kézel még olyanokat is meghallgatok, amikor borászokkal beszélget, mert azért is sok pénzt kap. De azokat hallgatok, Én hallgatok, a... mert ez olyan, mint a szadomazó. Érted? Három-négy borásszal beszélget, folyamatosan, tök finom, kellemes hang, minden kellemes. Ö, az az igazságtalanság, ha fönnmarad a neve. Érted? Mert az egész életében jó volt, teljesen szar, amit csinál, és mégis lehet be lehet engedni az otthonodba, megnézheted, még a Brook is megnéz belőle pár perceket. Most a víz pillanatok alatt felzárkoztál közben a porukad. Ige, igen, igen. <gül> igen. Ige. Most akkor a saját Arra volt, hogy én miért nem tudtam idáig eljutni. Hát ez figyelj, ez olyan, olyan lélekkel, ami nekem nincs. Mi akarnál egy ilyen lelket, ha egyébként ilyen van? Tudod, milyen népszerű lenni. Minden nap néznének. Így is néznek. Bemész a kadarkaihoz, figyelj. Jó, de most ne, ne, ne, ne nem. A, ő, ő, ő azért egy intézmény olyan értelemben, hogy a Budapest Rádióta ismerem, hogy úgy tesz például a nyungereknek hogy ő egy független kérdező. Nem az a tv függe független, az idióták függetlennek tartják, azt gondolják, hogy vagy a spiritem, amik ahol dolgozik, azt gondolják, hogy az független. Jó, akkor kiegészítem ezt még egy történet, történet, történet de nem, nem, ezt nem, ez, ez ne, ez ez nem fejeztük be. A... Igen, visszamegyünk 2021-ig. Tamás Gásvár Miklós, Levél a A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság méltánytalan a jogszellemével és betűjével ellentétesen megfosztotta az utolsó elezéki rezsimfüggetlen rádiót az ismert 92.9 MHz-es frekvenciától. Ezt a sok embert elérő csatornát a kormányzat az ATV csoporthoz tartozó a hídgyűlökezete által befolyása Spirit FM-nek juttatta. A közvelemény ebben az ügyben is passzív maradt, ami sok kudarc után nem érthetetlen. A klubrádió tiltakozása joggal emeli ki, az ATV csoport úgy szerezte meg a rablott holmit, hogy közben azt a látszatot kelti, mintha elezzékénet pártatlan médiavállalkozás lenne. Én már akkor szakítottam az ATV-vel, amikor először pályázott a klubrádió ellenében a klubrádió saját bejáratott frekvenciájára, de ezt nem vertem nagy dobra. Azt javaslom, hogy bármilyen értelemben ellenzékek, vagy függetlenek, vagy pártatlanok egységesen bolykottálják az ATV csoport minden médiavállalkozásának minden adását, az ott dolgozó újságírók és más munkatársak lehetőleg mondjanak föl. Különösen vonatkozik ez a felhívás értelműségiekre, szakértőkre, közéleti szereplőkre, föllépő művészekre, akinek ez csak kisebb kellemetlenség. Senkinek nem lenne szabad az ATV-vel együttműködnie, a jobboldaliaknak azért nem, mert az ebből szerzeti jószágot nem ülik használni még az ellenvére szemben se a mindenféle irányzatú ellenzékeinek meg ebből is politikai meggyőződésből. Az ATV vezetőinek joguk van megváltoztatni politikai nézeteiket, elkötelezettségüket, szövetségeiségüket és csak rájuk tartozik, de együttműködni az antidemokratikus kormányán egyik szakmai üzleti politikai betétások tönkretételében, ez más, ez megbocsájthatatlan. Ez négy évvel ezelőtt. Négy és fél lassan. Négy. Hova lett? Minden. Én ezt az egészet, amiről itt most titeket kérdezlek? Mm. Én a 70-es, 80-as években arra készültem, hogy én valamilyen értelmiségi magatartást fogok tanúsítani, az értelmiségnek volt valami etosza, szerettem volna bekerülni olyan körökbe, ami az értelmiség rémjének tűnik, vagy ha nem is bezzel a ha üvegablakon keresztül látni, ahogy ők beszélgetnek egymással. És ez, amiről itt szó szóval, és ami szétesett, és a szétesés, aztán további szétesés, tehát ez az 2025-ös állapot már rég nem emlékeztet a 2021-esre sem. Ez a TGM-levél, az 2021-es. 2021 mm. Az van, hogy nem csak ez alatt a négy év alatt, és minden tiszteletem tgm é de hogy finoman fogalmazzak a médiatér, Elég nagy része van kormányzati körökben, és nem egyen, nem ketten mm, mentek tönkre, úgy egzisztenciálisan, minden emberileg, ne Isten, még rosszabb történt velük, a, annak következtében, hogy kik és milyen módon a, hódítanak teret a médiában. A, és hogy az ott dolgozókkal szemben kinek milyen elvárásai vannak. A, hogy is mondjam, nagyon finoman szeretnék fogalmazni, mert uh, én magam, uh, és nem egyedül ülök ennél az asztalnál uh, ezzel. Uh, általában a megfelelő időben, a megfelelő formában megtettem a megfelelő lépéseket azért, hogy a függetlenségem az uh, megmaradjon, nincs benne köszönet egyikünknek sem. Uh, nem könnyű így az életünk, uh, de azt, hogy más megmondja nekünk azt, hogy mit cselkedjünk ilyen helyzetben, azt kikérem magamnak. Um, mindenki úgy cselekszik, ahogy tud, és amilyen képességei, meg um, egyéb um, lehetőségei vannak. A, ettől függetlenül az atv nem gondolom független médiumnak, a, az indexet nem gondolom független médiumnak. Um, de azt hiszem, hogy ott dolgozni nem feltétlenül a világ bűne vagy legalábbis van olyan része, ami alapvetően méltányolható. Nyilván Rónai Egonról vitatkozhatunk ebben a kérdésben, nem biztos, hogy Rónai Egonnak szükség van az ATV-re, vagy fordítva lehet, hogy igen. Mondja nyugodtan, azért mondom, hogy ez... jó félre a politikát. Hát komolyan, ha beszélgetek egy emberrel, aki azt mondja nekem 15 év után először jön be, és beszélgetem és megkérdezi a kormány médiát, és azt mondja, hogy azt majd legközelebb. komoly, a legmenő Duma? A legnevetségesebb? És nem szólt egy szót sem. Egy ilyen tehát 15-20 év múlva bejön, akkor megkérdezi remélem? Elnézést, készülök. Készültem. Orbán Viktor is, ha az adatgazda vagy az adatgazdának morális felelőssége is van, hiszen tartozik önnek ezzel a biztonsággal, és van jogi felelősség, a jogszabályok ezt leírják, és az adatgazdának ezt biztosítani kell, ha nem tudja. Róna Örülök, hogy a moralitás szóba hozta. Orbán Viktor, persze az adatgazdának lenni alapvetően morális kérdés, más ember adatait kezeled ezért. Róna No de az is morális kérdés, hogy ezt az én, hogy ezt én a sajtóba nem hozom ki. Orbán Viktor, ezt majd beszéljék meg egymás között, ha jól értem. Róna Egon A kormánymédia elég jelentősen beleúrott ebbe a csopdába. Orbán Viktor. Nézze, ne tolja rám a kormánymédiát, Róna Egon Nem toltam őre a véleményét, kérdezem. Orbán Viktor. Ez a beszélgetés nem ilyen. Eddig ezt nem csinálta velem. Róna Jégon, a viléményére vagyok kíváncsi. Orbán Viktor, ne tegyen felelőssé olyasmiért, ami önnek nem tetszik, de nem rám tartozik. És se azt az út, hogy kormánymédia vagy ellenzéki média kisejtettem a számon. Róna Jégon, Orbán Viktor, ez egy másik beszélgetés. Állok rendelkezésre, de ez most nem az az ügy. Róna Jégon, jó, akkor csináljuk másképp. Ha én vagyok ha Róna Jégon helyén, már fölállok. Azért, mert medek ki a stúdióból, ugyanis ö, ö, azt elviselni, hogy közöm nekem a kormány médiához, amikor a habony, a rogán mondjam súlyosan a neveket. Tehát ez, ez olyan szintű hazugság, nem akarom megbántani az urat, mert vidéki, hogy fölállok és kimegyek a stúdió. Melyik volt vidéki? Az Orbán a... Viktor vidéki. Úgy oda... De menj be, be a hogy vidéki? Nem lehetett másra használnom szerint. Bocsán, vidéki még átmegy. <gül> Aki ez valaminek a szinonimai, a vidék Jön. Igen, csak mondom meg, azt nem mondod ki. Hogy, hogy, hogy, nem, csak szó, Értelj, hogy akkor... egy, nem csak arról van szó, hogy azt mondod, amit akarnak. Igen, köszönöm. Nem csak arról van szó, hogy a vidékre jövök ide. Nem, de ennyi, ennyi, hogy nem csak arról szó, hogy legközelebb beszélünk róla, hanem Ba, ba, nem szeretem használni ezt a kifejezést, és nem haragszom Orbán Viktorra, mert a nép a diktátoráról, de egy diktátornak a médiáját, az közvetlen, konkrét, szerintem reggel csinálják. Ö, ne, nem tudom. Orbánnak nincsen hozzá közömmel tón csinálja amúgy, de hogy... Nem igaz, hogy nem, nem Az Orbán biztos, a, a... Egyeztet, biztos egyeztet, biztos egyeztet biztos egyeztet, 9 óra 5 perckor biztos kap 10 percet, hogy no, elmondja, hogy mi van. Most retérjék el meg, de, de mindegy, azt 15 éve nem járt az ATV-ben, hm? ez annyi idő és annyi fel nem tett kérdés, hogy ennek meg sem próbálok megirugaszkodni, Orbán Viktor. De máshol jártam azért. Persze, de... meg a panelt, a panelt, de... ismerős ez a panel. Ide nem meg jött 15 éve, mit érdekel engem, hogy hova ment 15 év alatt? E egyébként igen, de amúgy meg a panel, az biztos, hogy ismerős, mert minden alkalommal, amikor a parlamentben felkérdezik a gazdasági, családi, egyéb ügyeiről, akkor mindig azt válaszolja, hogy ez nem az ő feladat, nem rá tartozik. Ugyanezt, amikor kényes kérdést tap, és amihez köze van közvetlenül, akkor mindig ezt válaszolja. Van mondott ellen, hiszen az m sporton való beszélgetése. Petrovics a, mére, méreivel... Hajdó Béber és Bognárral ott ugye azt mondta, hogy nem kell kirúgni a szövetségi kapitányt, de könyörgöm, nem csak az utasítása kikerúgni, ha azt mondja, hogy nem kell kirúgni, az is SMS-t vált vele. Tehát amikor ugye ennek a műsornak nem ez az első nekifutása, volt neki egy másik nekifutása, abban azt kérdeztem tőletek, hogy valójában csak azért nem karok élni ezzel a kifejezéssel, mert félreértik. Ugye arról beszélnek, és ez nem Orbán Viktorról szólt. Tisztázzuk. A Hidra fejéről van szó. Ugye. Orbán Viktortól vagyunk milyenek, vagy nem? Ha Orbán Viktor nincs, vagy Netán valamitől megjavulna, de nem akarok nagyon hülye lenni, akkor minden más lenne? Nincs lefejezés. Tisztázzuk. Nyom, a, hát ez... ezzel a műsorén az első változatban én elmondtam, hogy vízfejűségről van szó alapvetően, úgy, hogy önmagában a dolog két nagy halmaz, ami nagyban fedi egymást. Tehát a, a Fidesz és a kormány, illetve a Fidesz KDMP, ráadásul Jó csak te azt kérdőd, kormány, Arról igen. beszéltél, kedves Pion, hogy mindig elhatárolódik. Na ez ebben a focis műsorban nem sikerült neki. Nem, mert ő focista amúgy, és azt gondolja, hogy ért a focihoz, de amúgy nem nagyon ért a focihoz. Én ezt értem, de ez nem a fociról szól, ez arról szól, hogy minden, tehát mindenben valamilyen módon az ő aláírására szükség van, akkor is. Ettől a diktátor, a diktátor, a Én mondtam, hogy diktátor. Én sem mondtam, csak azt mondtam, hogy a diktátor, ettől a diktátor. Minden diktátor bennünk van. Tehát azért nem szerencsés mindent ráfogni Orbán Viktorra, mm. mert ö, ez olyan, mint a szexben, hogy kihúzom, szedem belőle azt, ami, amit hallani akarok. Tehát például. Ne haragudjál, ugye nem bírom ki. Mennyiben emlékeztet ez a szexre? Mondd Fú, nagyon rossz szexre életem az lenne, ha Háború. Egy. De tudok tíz példát mondani. É, é, és. Én is érzem azt belül, hogyha teljesen hmm. ö, szexuálisan fölhúzom magam, hogy... Arról beszélünk, hogy, hogy... Békét, hogy te békét mondjuk, teremt Európába, a világba! Olvasom a Metrópolt minden nap! Gratulálok! Te Olvasd el, mert kélek szépen, ott le van írva, hogy hogyan teremt Békét, nem csak Magyarországon. Hát a világon. Nem csak Eur a, a, a világon. világon. De azt nem világon. kell Metrópolt olvasni, ez mindenhol ez van ami média, de ne haragudjál, yeah. én egy ilyen alacsony röptű vagyok, ha neked, tehát belüled szexuális gerjedelmet lehet bizonyos szabakkal kiváltani, nem háborúval, hanem mással, tehát most ezt így, így értsem. Nem biztos, hogy ezt fejteni. Olyasmiket tud mondani, ami akkor is jól esik, hogyha tüdőlövés kaptunk, ezt ő használja ezt a kifejezést, tehát az Írország után, tehát például a kokáért csodálatos, hogy a nemzet, ha nem is tudott az örömben összekapcsolódni, mert nem jutottunk ki a világbajnokságba, a gyászban és a katarzisban viszont igen, és képzétek, van vigasztaló, az a fantasztikus tehetségű, tényleg leboruló szőlősi, György, főszerkesztő, megírta, hogy miért jó az, ami történt. Nem mondhatjátok, tehát nincsenek véletlenek. Tehát a sajnos mi keskenyvágányú vasutasok Azt akart... vagyunk ereményi után szabadon. Azt akartam eh, kérdezni, így, hogy. Amikor... Ne, ne, ne, ne, még Azt akartam kérdezni, hogy ugyanez történt, amikor maradt a repülő rajt? Ugyan, ugyanez, ugyanez ment. A... A... A... Az hogy nem jutottunk el vére. Ugyanúgy, a repülőrajt sem. Tehát Semmi, nem, soha. A kocsis műtét könnyes szememmel vette tudomásul, kocsis kocsis műsor, vett, nem verbúvált. kocsis műtét könnyes vette tudomásul, hogy nem sikerült a repülőrajt. De a kö... ez annyiban jó kérdés, hogy a repülőrajt elmaradása nem volt tüdőrövés. Bizony nem. nem volt. Nem volt. Igen, de egyetértek is. A nagy márfon arcát 90 percig nézni az is katartikus élmény, de azért az, amit látunk a tévébe, ott egy nemzet... de most egy gifet kell majd Tudod, mi a baj? Leginkább az, én, mar... én nagyon szeretem a Marco rossi de például, hogyha ilyen a lelkület, a hangulat, akkor nem is lehet kibeszélni a dolgot. Tehát az, hogy a négót lehozta Marco Rossi a végén, Majdnem lehet azt mondani, hogy olyan szakmai hibát vétett, hogy Júj, fáj! nem szeretem! Akkor idézem szőlőség györgyöt. A minap az egyik legnagyobb landarú, akit valaha játszani láttam, a ma már futballakadémia és klubdolóidolos Georgi hagi hagi hagi hagi teni beszélgetésünk, és zavarbaétől elkesedése dicsérte Orbán Viktor futballpolitikáját, mondva mindaz, a hmm. példaértékű segítség, amelyet a magyar kormány közismert a sportnak, ad, a következő nemzedék egészségében, szemléletében, inspirációjában, versenyképességében térdül meg többszörösen, és tényleg csak azért nem csinálok ugye nyelvemmel, ahogy szoktak, mert az idegen tőlem. De ha nem lenne idegen tőlem, akkor csinálnék, csak rosszul állna nekem. Nem csak bukarestből írja a szőlősi a holdról is látszik az intenzív és nagy arányú fejlesztés, amely az utóbbi másfél évtizedben kiragadta a magyar sportot a teljes pusztulásból, sőt 60-70 esztendő szomorú tendenciákat fordított meg. Majd később. A relatíve javuló eredményünk azonban éppen abban látom a garanciát, hogy 15 éve sikerült megállítani a zuhanást, és ismét elelkedő pályára állítanám. A relatíve, nem, megállunk, mert bíróságon vagyunk. Nem igaz. Semmilyen szinten, út 17, 21, menjünk végig, soha ilyen mély szar, nem volt a magyar football. Tehát a relatív eredményeket tessék egyetlen egyet felsorolni. Ebbe van, élele csak. Szörnyűs így, tudom idézni, mint egy gyógyírként a bakásnak. Azt írja a mester, a magyar futball felemelkedése megállíthatatlan. <tosz> Jó, nem szabad dűrszeg lenni. A cságyi sárnydor roppant jelentőségi személyes szerepvállalásán, társadalmi súlyának tekintélyének, a futballújjáépítés szolgálatában állításán, a sikeres szervezeti reformokon, gazdasági rendbetételen túl az MRS érdemi szakmai programot is alkotott volna, de hát nem alkotott. Majd a vége, de mondom, ha fontos is, ez mint csak részletkérdés, ahhoz képest, hogy hiába szánnivaló ellendrukkerec most fellángoló kárőröme, zárójel, a sok kimban fogant komcsi magyarázkodás, zárójel zárva, idézőjelben újra van, és még inkább lesz magyar labdarúgás. Hogy hogyan jön ide a komcsizás? Ez de hát azt halljuk, az hagyjuk, az nevetséges. Azért mi egyfajtaban. Ez pontos, nem? <gül> tök, de, ez pontos, nem? <gül> de itt vagyunk egyfolytában, Orbán Viktor és Brokkandrás, Egon és szőlősi György, tehát ez, ez így, de ott vagyunk Csáki Juditnál is, meg a Pintér Bélánál is, amikor Schmidt Máriával valami történik, és mindenki, aki elmondta a darabról való véleményét, hozzátette, hogy nem látta. Brukkandrás nem néztem meg Csáki nem nézte meg de mindennek határozott véleménye van róla az van, hogy én láttam a meccset én, is. én láttam a meccset és semmi más nem történt amúgy nagyon egyszerű a helyzet ráültek a kettő egyre Egyszer ráültek van. a kettő egyre édesem, tehát hogy ez hogy mondjam, olyan lélektan kicsit, mint amikor egy-egynél tudod, hogy kell neked még egy gól, ezért kockáztatsz valamennyit hiszen kell rúgnod még egy gólt, de ugyanúgy az ellenfél is rúghat még egy gólt, és uh, tehát, hogy egyszerre kell kockáztatnod, és egyszerre kell védekezned. Na most ezt a végére, ez annyira klasszikus uh, futballbetegség, és ez a világon fut, mindenhol futballbetegség, nagyon ritka, amikor ezt képes egy csapat uh, kibekkelni jól, uh, főleg téthelyzet, ilyen téthelyzetben egyszerűen az van, hogy a félelem megöli, a játékot. De most megölte a, a játék. Ennyi történt. Néznék, semmi köze, semmi. Ehhez, ehhez a... annak kincsen a... köze sajnos, hogy lehozta a névót. Utaság volt, lehozta volt. de nem a... Volt, a, négot, a... De nem, nem jó, a... Igen, jó, a... nem ezen múl. Csak... Nem ezen múl. Az... A... Arra még visszatérünk, csak amely. a beszélgeti szükséghez képest amely. holnap fogják eldönteni Marco Rossi sorsát, de most egy újabb idézettel fordulnék uh, Inmeron Cider István Zoltánhoz. Nevezetesen Róna Ego megkérdezte, Mekkora csalódás önnek, Orbán Viktor, személy szerint Motolcsi György és az, hogy a Nemzeti bank működött azok alapján, amit például Varga Mihálytól lehet tudni, hogy miket találta, amikor ő beült oda. Orbán Viktor, nem látok még tisztán ebben. Meg ugye? Nagyon erős érzelmi viszonyom van a, jegyba, a elnökhöz, ráadásul mind a kettőhöz, a mostanihoz is, meg az előzőhöz is. De hogy az előzőnek, matósi gyönynek rengeteget köszönhetek, nem én, mert az másodlagos, bár személyesen is van ez így, mert intellektuálisan nagyon sok mindent tudok tőle, vagy tanultam tőle, vagy kaptam tőle, és ezt az országot is többször mentette meg olyan nehéz helyzetekben, amelyből szerintem rajta kívül talán senki sem tudta volna kiúzni az országot, és nagyon sokan segített nekem, de... Ez egy másik Magyarország, különös a gazdaságot illetve. Bocsánat, én most értettem, meg, most értettem meg, hogy a jegybank az a kormánytól független, de érzelmileg mégsem. Hát igen, ez ah, nagyon jó. Értem, értem. Oké, okay. csak ezt akartam mondani. Én sok, sokkal tartozom egyébként matolcséknak, milyen nehezen tudtam volna azt a 500 milliót elkölteni? Nem kell. Elvitték. Nem látok még tisztán ebben, meg ugye nagyon erős érzelmű iszanyamban. Ezzel mondom. Hát akkor... Mint a Korinti Frigyesnél, hogy a kaput. Menjen ezt a bár akkor. Én kérek először. Most már azért lassan túl vagyunk a tűrés határon, de... Nem, hát ott bármit meg lehet beszélni. Az a kérdés... hogy érzem, hogy viszonylag. Itt például te fölállsz-e? Te az interjút, és az a válasz nem lát még tisztán, meg ugye nagyon erős érzem, mi a viszony. Nem, mert a, a maszhatulást jobban elviselem, mint az előbb. Én ez maszhatulás, igen. Maszatulás, még azt is el tudom képzelni, hogy megloptam a matolcsi az Orbán Viktort, nem tudom. Én is, én is ezt feltételezem itt a háttérben, is. Hát, ez, ez, ez egy nagyon őszinte válasz. A, nem tudja még, hogy vajon tette olyat Matolcsi, amit nem, nem is az, hogy meglopta, hanem amiről nem tudott. Jó. Valójában. Köszön. És Igen. azt úgy tette, hogy az Orbán Viktor nem tudja. Ez az érzelmi része szerintem a dolog. Semmi más. De ez egy excuse, ez egy elfogadható kifogás. Mind a kettő elfogadható. Egyik sem. Hát érzelmi viszonyban, nem az nem Egy egybanka elnökével, a miniszterelnök érzelmi viszonyban. Hol? Nem, nem. Azért abban a Matolcsinak van intellektualitása, hogy egy tolvajt meglopni. De persze, azt értem. Értitek, az, az ügyes? Az igen? De persze. Majd mi? Majd följelenti önmagánál önmagát? magát. nézést Csak mondom, hogy, hogy a, el tudom képzelni, hogy, a, hogy ez függ, -e. nem, nem tudok semmit, de hogy a Matócsi család azt gondol. Szerintem egyébként ők nem lesznek Magyarországon az elkövetkező 20-30 több száz évben, mert bevásároltak ők, ők, még leléptek, vagy itt vannak? Látod az utcán? Sose látta őket. Jó, csak ugye tudod, hogy ezt úgy csinálják, hogyha ennyi... Te azt hiszed, hogy 500 milliárd? Tudjuk, mennyi ez az 500 milliárd, őszintén. Hát a, tudod, hogy Tibor gondolják, hogy 500 milliárd, közben 1000 milliárd? Beszélj már másként! Mi az, hogy 500 milliárd? Honnan vetted az összeget? A, a sajtóból? A, a, a, ilyet, igen, igen, igen, a sajtóból, Ackó. Erre mondom, hogy ezt nem lehet tudni, hogy milyen szintű bűncselekményeket követnek el. De valójában van, nekem azt mondtad hogy 500 milliárd az már a végtelenül egyelő. Tehát... Meg vagy, hogy el, újság egy el, el, Elnézést, Cs, hogy ismét kérdést fogalmazok meg legalább röviden. A Magyar Nemzeti Bankban történtek, az nem egy kis tüdő lövés? Vagy az valaki másnak a tüdeje? Nem tudom, az M4 sportom volt másnap élő... Ö nem, mert akkor nem volt Tehát, hogy ezek szerint nem volt tüdőrövés, de tudod van vastüdő Kína érted? Meg, és az lábcsak, ország, akkor Ami igen, azért mondom, hogy ez megoldható probléma a Figyelj. foci az nem, mert Sziár Tomasírozik én... De északkori elnökkel. szóval csak van ott idő. csak azt mondom, Most hogy ezek megoldható problémák a magyar foci Kicsit izgalmas spirituálisan vagy teológiai a dolog, mert olyan, mintha Orván Viktort mindent meg fog kapni. De a magyar labdarúgás felemel. Én nem fog ordítani, mint a bakács, de a kegyelmi ügy sor, kapcsán sorodott. semmilyen műsort nem hívott össze. Hát ezt mondom, ezt mondom erről, erről beszéltem. Tehát ennek erről a nemzetnek az elmúlt időben egy tragédiája volt, ez a 3-2-es vereség, az összes többi a smafú. Ennél nagyobb csak a világbajnoki döntővereség volt, szóval... Igen. igen. Ahhoz még 56 sem érhető, De akkor, ha ez így van, és most önök nyilván azt fogják mondani, hogy tökéletesen önkritikát gyakorlok, akkor az én prioritási sorom, az teljesen rossz. Persze, hogy. Na, ez nem de van a foci, a foci, a foci, é. és aztán van a Nemzeti Bank, meg a többi, de azok jelent. Azok morzsikák, ahogy Stad mondta. Figyelj, a, a foci az egy érzelmi alapú dolog. Meg a, a... Matolcsi. Meg a Matolcsi. A, a, a jegybanknak a matematikai része az meg intellektuális dolog. Az meg a, az... De de ha az ember ott ül az Orbán Viktorral, akkor most feltesz neki ezzel kapcsolatos kérdés, hogy miniszterelnök úr ez nem frankó. Vagy akkor megkapja, hogy ez a beszélgetés nem ilyen, eddig ezt nem csinálta ezt velem. De ezt az az eddig ezt nem csinálta velem, akkor az ember visszakérdez, hogy mit csináltam én önnel miniszterelnök Eddig, volt. az elmúlt 15 évben Ez Egyenfelelősség olyasmiért, ami önnek nem tetszik, de nem rám tartozik. Hát És se azt a szólt, hogy kormánymédia vagy ellenzéki média kisejtettem a számon. Mondja a miniszterelnök, aki minden pénteken ott ül, de legalább Róna jegon kérdezni. De hány azt part... nem tudom, hogy, hogy mit tehetett volna Róna jegon? Vagy kinyírja magát, és akkor rendesen megcsinálja az interjút, vagy nem. Ha nem, akkor az hogy csinálod? Úgy is mondhatnám, mert hogy... Ezt egy hogy Orbán Viktor feláll, mint Magyar Péter? Nem, mert otthon van, meg azért nem, nem, nem. Magyar Péter nem volt otthon az atv be Borbán Vittor otthon volt? Otthon van, otthon. Borbán hát, Ott van. otthon, várjatok a... Híd gyűli, híd gyűli, híd gyűli, híd gyűli, az a, a tévé, az, az a, jó. Jó, híd gyűlnek. Jó, ne ügyeskedj. Mindjárt haza a meteg. Az, hogy, eh, az képest, hogy eh, otthon van, elég ritkán járt oda. Akkor jártatok. Jaj, jártok. Ez pontos. Igen. Tusé? És akkor meg lehetne beszélni néha a is. Esetleg. Amiket most nem teszünk. És akkor nem kellene ilyen kellemet. Velejt, hogy az írek ugye nem tudták, amit korábban a miniszterelnök úr mondott, hogy nálunk a foci meccset addig játszák, amíg nem nyerünk. Ezt nem tap. <gül> Hát Ezt az írektől tanultak. <gül> nem, ezt még korán? Ezt az írektől tanulta, ezért. Ne, mondtad, közel, hogy ez majd. egy jellembeli kérdés még mondta előtte Győrben, hogy majd a mérkőzésen kiderül, hogy ki férfi. Tehát gyakorlatilag férfiatlanította, eunukhá tette verbálisan ezt a tizenegy embert, akik nem tudom, mit szólnak hozzá. De azon kívül, hogy mi ezen így elkacagunk, akik néznek bennünket, azok azt gondolják, hogy ezek hülyék, mert én arra emlékszem, hogy annak idején réges-régen egyrészt felé volt szabad elmondani, így ebben a formában a Magyar Rádióban, de, de érdemi reakciók születtek rá. Most ez a részvétlenség, amiről egyébként Bruck beszél, ez olyan, mintha egyébként a nép, ez hozzászokott volt. Persze, hogy hozzászokott, sőt, sőt, sőt. túltenk, bele van, van a ventilátorban a hogy én alapvetően azért nem, ö, Kívánkozom semmilyen más ezen kívüli megszokásboli műsorba, úgy általában, vagy vita műsorba, vagy egyébbe. Az elmúlt években többet többször visszamondtam, mert tényleg az van, hogy teng a, a vízben a víz, túl sok a papírban a papír, az asztalban az asztal, és a mikrofonban a mikrofon. Tehát, hogy Képtelenség ilyen zűrzavarban éles és pontos és intellektuálisan kielégítő válaszokat kapni. Sokatszor talán, vagy sokatszor mondom talán régi példám, hogy a 2000-es évek legelején, amikor én egyetemre jártam, akkor a szociológusok és a médiatudósok óriási vágya volt, hogy real time, tehát adott időben, a műsor készültekor a néző reagálni tudjon a műsorban elhangzottakra. De ez ma már az interneten tökéletesen működik. Érdeke, hogy mit írnak oda? Senkit! Sőt, csak félbasz. Állandóan félbasz, hogy jön és mondja, jön és mondja a hülyeséget, mondja, mondja, mondja, állandóan mondja, múl 24 mondja, akkor is mondja, amikor már vége a Rég vége van, de ő még mindig belepofázik. Miért pofázik bele? Csináld a krupilevest. Komolyan! Sokkal jobban járok a csinálok, mint hogyha beszólok neked, nem ér oda. Szó, és annyi van belőle, hogy az agyam elszáll. Az agyam. Ide Édesre többet. Dehogy nem. És egyetért. De. De, de, de. Hát te tökéletesen értem, Hát Annyira jó, hogy már én nem tartozok ebbe a körbe. Tényleg bemenni, valahová beszélgetni? Tényleg, most, most hogy mondod, most fogom föl, hogy Jézusom. Különleges célke. kell. Különleges célja, sehova, kell. Adni, Különleges. Sem. Különleges célja kell. Csak úgy Bratjiból bemenni ízére, hogy elmondja a véleményemet. Tassuk. De még a Tilos rádióba sem. Seh Csak mondom, hogy... <laughs> ha valami külön célja van, akkor igen, de ha tényleg... De te voltak olyan helyek, ahol... Ahova szívesen elment volna. Igen, oda mondjuk nem hívtak, de az mindegy. <gül> nem véletlenül szó. Szóval. Csak mondom, hogy most, most, hogy mondott, tényleg. Hú, értik a... rádiót nem akarok hallgatni, mert nem is hallatok semmit. Nagyon érdekes egyébként, amit a miniszterelnök mond, hiszen azt mondja az Egon, hogy a kormány média elég jelentősen beleugrott ebbe a csapdába. És. Nem, nem ezt az egész mondja. Ezt mondja. Ezt igen, mondja. Igen, igen. És Orbán Viktor nem azt mondja, hogy nincs kormánymédia. Ja, Orbán Viktor azt mondja, hogy néze, ne tolja rám a kormánymédiát. Igen. De miért pont a kormánymédiát ne tolja rá, ha ez a kormánymédia, akkor ez is az Orbán Viktorhoz tartozik, hiszen ő a miniszterelnök. Ha nem a kormánymédiája, igen. akkor elhatárolódhat tőle. De abban a pillanatban, hogy kormánymédiának nevezi, abban a pillanatban önállandmondásba kerül. Hát teljesen, igen. De hát az egész önállandmondás is. Az egész hasz... Valójában ő azt mondja, hogy jön ő ahhoz, mármint Rónai Egon, hogy őt, mint miniszterelnököt, felelősségre vonja. Igen, igen. Holott nem felelősségre vonták, kérdeztek tőle valamit, de valójában, hogy ő mennyire jól érzékeli a valóságot, meglátta a szörnyet a kérdésben, és azt mondta, hogy erről nem. Mint az Eniholban ez túl nagy pók. Hát ez a kérdésekkel való provokáció. Ez a kérdés, ez a, a riporter kérdések, provokát äh, a riport Szóval ebből a szempontból bármennyire is, de mégis csak védeni Rónei egon Hogy? Ebből a szempontból védeni Rónei egon Annyi van mindenképpen igazlan a Pionnak, hogy ilyen reakciót máshol nincs. nem tanúsított miniszterelnök úr. Tehát miniszterelnök ura relatíve, könnyű kérdésekkel kihozna a sodrából, igen. olyan mértében elszokott, attól, igen. hogy kérdéseket intéznek hozzá. Kicsit a Monty Python egyébként. Olyan, mintha beszélgetnénk, te Orbán Viktor, és azt mondod, hogy jól értem, maga kérdezett tőlem. Igen, és akkor én azt mondom, hogy igen, elnézés miniszterelnök úr, ezt tettem. És akkor te azt mondod, hogy mégis hogy gondolja? A, de, volt, egy, volt, egy, volt egy digitális... De tudnék válaszolni. Mert bár Róna-Jegon vagyok, és össze-vissza tapicskázok, meg jobbra-balra hajózok, de valószínű, van nekem is egy szubstanciális lényegem, amely a médiához, a médiához köt. Például újságíró vagyok, és azt gondolom, hogy nem csak az ön farkának körbeápolása a feladatom, hanem, tehát ha ba, tényleg, van, van Rónai Egon. Ez ezért, ezért tudok átállni Orbán Viktor oldalára. Egyszer se szólal meg, egyszer se próbálja Rónai Egon a, a lelkismeretét, az egyéniségét, vagy a személyiségét kimenteni ebből a szarból. De meg kell mondanom, hogy a hangszíne, és ez itt a szex, az nagyon jó, az megnyugtató. Nekem is mondták már nők, hogy a hangszínem az jó. És a Rune Egon is folyamatosan tudja ezen a... Javaslok neked egy ASMR csatornát. De tényleg van abban valami megnyugtató, hogy érted? Érted? Nem dömsődé vagy valami, érted? Pedig nomenest omen. Igen, szétválasztjuk őket, de nem szabad szétválasztani, mert... Mert Kádár után azért lehetett Orbán újra, mert a nép szerette Kádár. Azt el nekem, talán érzedő vagyok, ez maga az Übük irály? Ami itt van? Hasonlít Übük királyra, csak most egy kicsit be, Át kéne gondolnom, hogy eljutottunk-e arra a szintre. Talán igen, nem tudom. Eljutottunk, mert a magyar gazdaságban felmerülő kérdéseknek semmilyen jelentősége nincsen, nincs, sem. nincs sok. Jó, jó, az kötő érzelem érzel A focinak van. Igen, igen azon, az a igen. kérdésem, nekem az a kérdésem, hogy azért szeretik-e Orbánt, mert uh, m, szerették Rákos hit? Vagy, az rá, rá, rá, rá, vagy azért szeretik Orbánt és uh, Kádárt, uh, mert. Uh, m, a magyar néplélek az ilyen apafigurákra bukik. Ez nagyon furcsa, mert szerintem Orbán Viktor nem apafigura. Az apa el, apu elintézi ám, így megcsinálja. Így. Értem, így értem. Orbán Viktor az értem. a legnagyobb fiú. Hát akkor a legnagyobb fiú. Az óriási különbség. Igen, mind a kettő benne van a legnagyobb fiú, a legkisebb fiú is, és az apa is azért az apai szerepkör, amikor azt mondja, hogy trump megegyeztem, és amíg ő van, addig én, és addig, ott gyerekek minden. Igen, de hát ez a végtelen. De apam vagyok, vagyok a, apa a Trump. A... Tehát Trump az, az, az, az hierarchiában előtte van, minden szempontból. Igen, de... Putyin is előtte van. Előtte, szóval, hogy... Igen, csak... De van... Fölött, tehát az én apukám is minden nap, mindenki a fölött van. De aki bejön a szobába, és azt mondja, hogy nyugi, mert beszéltem... Igen... Hát de, uh, szerintem hat is, nem csak a nővéremre, az országról én azt gondolom, de lehet, hogy rosszul feltételezem, hogyha Orbán Viktor egy olyan csapat ellen játszana, ahol Trump vagy Putyin de őket nem rúkná le. Igen. Igen. Igen. Igen. Persze, sőt. Egeszem. Igen. És így lehet mondani, hogy lám, milyen profi. És szerintem ő is hiszi, hogy bármit, mondta úr, olyat írt az európa elnézést. Jaj, a... olvastam, mit írt, mit olvastam. Hol? Orbán Viktor írt egy levelet az Európát olvasátok el, mert van ott egy olyan mondat, hogy azt mondja, hogy Ukrajna az állam és a hadseregnek a, a, a ó, pontosan kéne, fog, ahogy pontosan bizonytalan a jövője, a sorsa, mondjuk ez mond benne. A... De mennyire jobb fogalmazás, mint hogy korábban azt mondta, hogy Ukrajna nem létezik. Vagy Ukrajna nevű terület, Igen. Jó, oké, kábel ugyanaz. Jó, jó. De akkor tisztázzuk, hogy ezek szerint, hogy bárként, én is halálas értenék, Orbán Viktor úgy néz a putyira és a Trámpra, mint ahogy Rónajegon néz az Orbán Viktorra? Nem puszi. De tízes lőttél, igen. Jó, csak nem gondoltam elve. Mi, mi kire nézünk úgy, mint Orbán Víctorra? Ez a jó. <gül> igen. Mert a pszichológia szerint igen. Nem tudom. Nem látok be. Én ó, belenézek a tükörben, nem a piont látok. Hála istennek. De most körülbelül arról beszélünk, hogy százal megyünk a zsákutcában. Nem a a igen, Te hülye, az, igen, igen. De hülye, én vagyok. <síns> Ennyire optimista, viselők <visarunk> nem papír? <síns> Jó hangulat, igen. Pedig kikartunk. Na de azt mindjárt másnap nagyelektársaságában, én amikor a nagy elektársaságában elmondott valami vállalkozói, nem tudom micsodán, hogy tüdőlövést kaptunk, akkor először azt hittem, hogy a gazdaságról van szó. De kiderült, hogy ő nem ébredt föl a szó legpozitívabb értelműben az előző napi sikerről, és a mai, ugye ma hétfő van, yeah. ez keddel lesz? Holnap lesz? Tehát több mint egy héttel a vereség után, még mindig ez az, ami foglalkoztatja. A kegyelmi ügy nem foglalkoztatta ennyire, csak ha eszébe jutottál. Ez saját magától egyfolytában tüdőlövésként. Hát ez van, és mohács. A kettő között lehet húzni egy egyenest, más nincs. Én nem is értem, hogy Magyar Péter miért nem ült fel erre a lóra. Melyikre? A focilóra. Lehet, hát mikre ráülhetett? Kikaphatunk még mástól is. Végül is. Mondjuk annak már nem egy szintétje. Addig. Te néztél a meccsidére, de így hát, hmm, Dolgoztam, de közben ment az él telefon, és kaptam a folyamatos updates-eket, és az utolsó pár percet pedig már ténylegesen láttam, és ténylegesen nem nagyon hittem el. És tüdölövést kap? Hogyha, más, hogyha ilyen egy euh, tüdölövést, akkor én számos most euh, túl fogok még élni. Nem tudom, hogy lehető, egyemegyemes mi a módja, de négy év múlva majd talán második. lesz. <todik> de, de tényleg ez egészen hogy soha nem ért ilyen hasonlattal a miniszter. Hát van, van, van miért a, a meglovagolni az ilyen, hogy is mondjam, a ahogy Caligulának vágya volt, a holdat feleségül venni, de hatékony volt, mert a lovát szenátorrá kinevezte, ugyanúgy Orbán Viktornak a legbelső vágyáma fölemelni a magyar futballt a csillagos Még csak nem is az, az van, hogy a de valószínű, hogy is így van, igazad van, hogy Gyermekkora óta mágy ére, van és mondom Isten ez szigorú, az az ez az egy nem fog menni. Tönkretesz az országot, a fiát, a, a, a piont, a téged, csider. Mi, Na de mi így, így a szőlősi, hogy a magyar futballfelemelkedése megállíthatatlan. Mert meg vagy nekem Mi az, ami a szőlősi Györgyöt vezérli velünk szemben? Ő is egy a szó rossz értelmében vett rónai egon nem. Nem, annál sokkal mélyebb, sokkal undarítóbb. Tehát a, ő azért minden tehetség. Gondold el, elhitette, vagy nem tudom, hogy, hogy például nyomtatott sajtó fontos Orbán Viktor el is mondja, hogy miért van nemzeti sportunk. Mert ez enélkül nem létezik sport. Tehát ez olyan, mint az okos buta telefon. Öh, mi, milyen fontos, hogy ide találj egy olyan embert, aki, mint ez a Szőlősi György, aki közeljtek el minden adatszinten egyre mélyebben teljesít a magyar labdarúgás. Tehát a fiatalok neveléséről van hm? szó, 15-17 Hát nem véletlenül mondta Orbán Viktor, hogy az akadémiai rendszernek véget követni mert szar. Igen. Hm? Ezt is De nem nem találták család? ki. Ah. Igen, csak, mondja... De csak érezem, hogy. De ez könnyebb kimondani, mint a Nemzeti Bankot. Itt kevesebb érzelem van. Nem, itt sokkal több érzelem van. De nincs benne egy Matolcsi György. Így van. Hiszen a mezei meghalt. Igen. Igen. Az van, hogy itt, itt van az érzelem. Tehát, hogyha valahol ott a, a, a jegybanknál csak Orbán Viktornak vannak érzelmei. Laci bácsinak kiskum félregyházan nincsenek. Ugye engem... a, viszont Lacibácsinak a foci meccsen kapcsolatban vannak érzelmei, és... Azzal kapcsolatban Orbán Viktornak is vannak érzemei, és ezek összeköttettek. Ez nagyon furcsa dolog, mert engem nagyon sokszor megrónnak pszichológizálás okán, ami egyébként jogos, mert sokszor pszichológizálok, de vagy sokszor foglalkozom emberekkel. Akkor elmondom neked, hogy nekem érzelmeim vannak Orbán Viktorral, amikor a fociról beszél, és nincsenek érzelmeim, amikor a jegybankról beszél ugyanakkor soha nem mutat olyan tiszteletet a Putyin és a Trumpot leszámítva, mint amilyen tiszteletet mutat bizonyos futballedzők iránt. Tehát mm. egész egyszerűen úgy tűnik, hogy ezeknek az embereknek a társaságában ő úgy viselkedik, ahogy egyébként a nebulók viselkednek kiskorúkban, az iskolaigazgató jelenlétében. Ilyen volt Bognár György, aki egyébként egy moral insanity, de én egész egyszer rá kell arra, hogy jöjjek, hogy nincs jelentősége ma már annak, hogy nincs olyan nagy moral insanity. Ezt felülírták azt a, azt a világot, ha valaki egyébként eredményes, E, akkor teljesen mindegy, hogy a moralitását tekintve milyen. E, és, és a mezei gyögyről is úgy beszél, hogy... hogy én hogy én a kint, Robi kint, kicsit féltettem másnap, hogy, ne, hogy nehogy levágják a fejét, mert így írt, tudod. Hát de látod abban a kosmában ünnepelni? Igen, a igen csak azt hogy ne haragudjunk rám, mert csak hogy... Hát, tehát egy kaligula levágatta volna a fejét. Még nincs ezen a szinten... Viktor, hisz, meg se büntettek. De lehet, hogy a, a rendszergazdát igen? Úú. Csányi Sándornak? Elhangzott a Csányi a, Sándor a, a, a, a szülősi Györgynek a, a cikkében, az önmagában a, beszédes. De a Kubatov meg a Csányi nincsenek jóban, nem? Ezt is megkérdezték egyébként ebben az M4-es műsorban, de erről nem volt. Meg a Kubatov meg a a Bognár a sincs. És a miniszternek azt mondta, hogy ez belefér. Belefér. Ez miért belefér? Ez belefér, sőt. Ha kiveszik az érzelmet a futballból, vagy kivesszük... Hát a... ott ültek négyen Petrovics a Hajdubi, a Bognár és a miniszterelnök úr és a Petrovicsot meg sem Az egyetlen nő úgy ült ott, mintha egyébként nem is létezett volna. Igen. Ez helyes. Én szeretem a nőket. Csak ironizál, csak ironizál. Azt kérdeztem már, nem tudom, hogy ennek... <gül> Tegel, azért milyen jó, hogy nekinek kiment azért rendes, volt, oké, kösz, kösz, Hát te magyarázza a nézőknek, hogy... Csak ironizál. Ironia. Csak ironiát. <gül> Tehát, hogy, hogy, hogy nem tudom, hogy ennek a műsornak az elején, vagy annak a műsornak az elején kérdezte, amit végül is felülírtam, hogy de nem ebben is volt róla szó, hogy Orbán Viktortól vagyunk mi ilyenek, mert ugye azt szoktál mondani, hogy nehogy már azt mondjad, hogy ettől vagy attól vagy te ilyen. Mert ha igen, akkor... Kicsit igen, nem lehet... valamit, azért mégis tud ez az ember. Persze. Mégis csak itt van 15 éve, valami még csak Persze, ne vicceljünk meg. De mit tud? Én tudod, mikor utáltam meg az ellenzéket, karácsony, meg ezeket? Ugyanis számos dolgot jól csinál, és soha nem írták le, nem jegyezték meg, hogy ez sajnos jól, mondok egy példát, mert Szerbiában voltam megint, a vajdaságban. A vajdaságiak Orbán Viktorra fognak szavazni. Fog... Csinálhat bármit, Magyar Péter? A kettős állampolgárság meg is átoltad a pénzt, kész. kész. Az erdély magyarok, kész. És tényleg karácsony, mert nem tudom, nem, meg fogom elfelejteni ezeknek a nevét. Dobrev, Klára, meg Ilyes. Dobrev volt a legnagyobb, nem, hogy nem, nem mondhatjuk, hogy hülye, ugye azt nem, vagy mit. Dobrev volt a legnagyobb. Slamastika, ez jó szó, semmit nem jelent. Amikor azt mondja, hogy, hogy elveszünk a határon túliak szavazatát. Csom, legalább tíz pontban föl tudnám sorolni, hogy mit csináljunk jól, Ráimiktól. És ugye ezt nem tették meg az ellenfelei, így nagyon nehéz lesz őt kibihenteni a talomból. Például sokat tett a magyar fútbalé. Megtartják a Marko Rosszit? Valójában nem Marco Rossz, múlik ez a dolog, azt hiszem. Nem úgy. A, a rosszít kicsit szeretem, jobb lenne neki, ha elmenne. Ne? Hát most már nem, nem, is, nem is azért, ahogy áll a magyar futball, vagy ami történt a magyar futballal, hanem egyszerűen az van, hogy egy munkából is igen, igen. megárt a sok, és ezt szóval, hogy mondjam, elegánsabb az, amikor az ember magának beálltja, vagy úgy gondolja, hogy más körülmények között más eredményeket tudnál érni. Honvédnál jó de. volt, a Gunnarszernál jó volt. Itt is tök jó volt. Itt Én is nekem is nagyon volt. szimpatikus. Nagyon kéne igen Nem vagyok benne biztos. Lehet, hogy, hogy egy másik válogatottnál. Uh... Igen. Zárásképpen egy kérdést intéznék Balcsi Derhez, tovább és aztán, ha gondoltok, akkor ti is hozzászólaltnátok. Idézem Rónai Egont. De, de földgáz most kellett venni, most úgy tűnik, Orván Viktor. Ezért mindig úgy kell venni a dolgokat, hogy neked jó legyen. Ha te veszel földgázt, akkor tudod, hogy mit fogsz, kitől nem veszel majd. Magyar Péter válasz online. Közel 70 milliárd forintot vihettek ki az országból azok az ismeretlen tettesek, akik tavaly jelentősen megforgatták a magyar gázpiacot. A lapunk által először bemutatott csalásról a szervezői nagyban játszó tőkerős a gázkereskedelmet jól ismerő emberek lehetett, Szakértők sorá állítja, hogy az orosz titkos szolgálatokra való az akció, akinek mahináciai felett közel egy évi szemet hunytak a magyar hatóságok. Ez mi? Már Hát ez, ez így, ez a jelenség. Ez a halmaz. Azt nem tudom, de egészen biztosan túlélhető, hogyha, hogyha olyan ö, ö, Magyarország kedvelük vannak, mint amilyen például a Donált akkor veszünk, veszünk onnan gáz, mindegy, hogy nem lehet. Hiszen megtudtuk egyébként talán pont két hete Alkosútrádióból Orbán Viktortól, hogy azért kaptuk meg ezt a egy, vagy négy, vagy nyolc, vagy végtelen száz éves ö, ö, felmentésünket, mert Donald Trump szereti a magyarok. Mint a matolcsit, csak az a helyzet, Szerető, hogy a, van, az, ez, minden, van ez a van, amivel meg lehet nézni. És most itt van például a magyari által, de meg annyi szakújságíró talál meg annyi történetet, amelynek a bonyolultsága okán én ezeket headline-ban olvasom fel, mert egyébként nem értem őket, ez az én szerény értelmi képességemmel van összefüggésben, de úgy tűnik, hogy a bíró nem szakítja meg emiatt a meccset, nem a est nem állít ki. A 70 milliárd miatt a Góc. A Gödi 152 milliárdot kapott. 133-at. 133 Látod, tudom pontosan, is sokkal több, mint amiről itt beszélünk. Igazad van. azért ne beszéljünk már, ne legyük kis. Hogy működik a bor? <tör> <tör> Kihívja. Ugye kihívják, hogy nézze meg. Én. Igen. Persze. Hát vagy felülbírálják, felül Mit tudom én, hogy derül ki valaki, nem kapta meg a részét, mit tudom én. Mi azt feltételezzük, hogy ennen lenne egy kegyelmi pillanat, és itt ülne Orbán Viktor és ezeket a kérdéseket, úgy tudnánk föltenni, hogy közben értjük is, értjük is hogy mit kérdezzünk, mert értjük például ezt az orosz műveletet, akkor abban a kegyelmi pillanatban ő ezekre tudna válaszolni, vagy csak a Janni tudnának válaszolni, mert ő csak az engedélyt adta meg rá, ha egyáltalán így működik. Szerintem ő szereti átlátni és átnézni a dolgokat. Ebben is biztos vagyok, de végül is az van, hogy mindent nem lehet átlátni. Tudom, a... Vagy, valam, Biztos, hogy van egy határ, és biztosan a janicsárok megfelelő módon, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelő papírokat a megfelelő helyre fogják csúsztatni. Anélkül, hogy Orbán Viktor erre áldását adná, tehát, hogy, szóval, de igazából a rendszer önmagában uh, így van kialakítva fentről, lefelé. Hogy mindenkinek Okosan, hogy mindenkinek tud, mindenki tudja, hogy mit kell és mikor tennie, az ön a sajtóra értem, az ön megtartóztatást például, nem a matolcsira értem, uh, és így tovább. Tehát, hogy uh, aki nem képes a rendszerben uh, együttműködve, azt kiszolgálva működni, az egyszerűen nem a rendszer része, ez vonatkozik amúgy kimondva azokra például, vagy illetve nem vonatkozik azokra kimondva, akik nem állnak be a sorban, hiszen ők nem kapják meg a támogatásokat. Ez ki van mondva? Áfungáris. Ha nem a rendszer részei, akkor nem fognak egyről a kettőre lépni, amint viszont befogják a szájukat és belépnek a rendszerbe, onnantól fognak működni. Azt mondd nekem, Csider, és ebben van igazság. Ha megbukkod a van, rendszer, ez van, ez van. Me ez rendszer, ha megbukik ez a kormány, jövő áprilisban akkor az alapján az anamnézis, az alapján a leírás alapján, amit mi adtunk, ami egyszerre mutat stabilitást és instabilitást, mitől fog megváltozni? Na? Mitől fog a nép tizen, nem tudom hány év után így szavazni? Már hogy mi változik a változás után? Nem, vagy hogy, nem, hogy mi lesz az az erő, ami... Azon a napon úgy jelentkezik, hogy a számokat nem az Orbán kormány mellé rakja győzelemként. Mm, talán egy uh, megfelelően Kornerről beívelt tüdölőés, vagy nem? <gül> <gül> Köszönöm a figyelmet!